В Австрії став легендою. Довкола нього велися бої, і він переходив кілька разів, може раз-два, з рук до рук. Перед боями той замок був замешканий. Тепер ми їдемо вузенькою доріжкою серед лісу, вгору. Починається злива і обмиває великі вікна широкого автобуса. Зупиняємося. Йдемо кілька десят кроків пішки прикриваючись від дощу, хто чим може. Замок обведений колючим дротом. Всередину не можна входити, бо він ще не розмінований. Власниця замку, яка походить з якогось моравського княжого роду, утримує біля замку зоологічний сад. Бачимо кілька серн, які лежать за огорожею і спокійно ремигають. Кажуть, що ця княжа з замку дуже нарікає на вояків дивізії. Скаржуться, що пограбували замок, замінували його, а тепер туди ніхто не має доступу. Все пропало. Пізніше, коли ми зустрілися з майором Гайке, колишнім начальником оперативного відділу штабу дивізії, і він згадав, що вона якась далека родичка його дружини. Оглядаємо замок. Для нас, вояків, він оповитий бойовими легендами. Виглядом не дуже імпозантний. Їдемо вниз. Прямо до однієї винарні. Сьогодні четвер. Свято Вознесіння. Тому в ній дуже багато людей. А тут ще нас, душ 60, валилось. В кутку дуже голосно грає австрійські мелодії оркестр. І в цей час якраз грає оту пісню, якої нас учили в дивізії. Навіває якусь тугу. Це була романтична пісня про батьківщину, троянди, кохання, дівчину. Чому таких пісень вчили у війську? Підсідаємо до однієї австрійської родини при великому столі. Замовляємо з банок вина і сала, ковбасу і ще щось пікантне на свіжому житньому хлібі. Всім це дуже смакує. Дехто замовляє ще раз, хоч не може всього з'їсти. Ті, що не можуть вже їсти, частують мене, і я вже не замовляю цієї австрійської канапки. Під впливом вина язики розв'язуються. Ми намагаємось говорити по-німецьки, але язик плутається, хоч колись говорили цією мовою. Австрійці запитують, скільки ми заробляємо в Канаді. Перераховують на австрійські шилінги і здивовано похитують головами. Ми не знаємо, чи дивуються, що ми так багато, а може, мало заробляємо. Ми також під час нашої мандрівки автоматично в наших головах перераховуємо австрійські шилінги на долари і дивуємося, скільки ж тут треба за все платити. Мабуть, це вже перша познака туриста, що хотів би за все. Як найдешевше платити, якщо взагалі не діставати щось задарма? Оркестр грає далі, а згодом йде на відпочинок. Хоча ні, не на відпочинок, бо музиканти ходять із капелюхами, тобто збирають добровільні пожертви за гру. Тільки гроші збирають не в капелюхи, а в плетений кошик. Наша група – користає з їхньої перерви і співає наших військових і народних пісень. Мабуть, ці пісні і спів найбільше враження справляють на самих співаків, бо австрійці далі говорять про своє, хоч спочатку трохи притихли. Оркестр знову грає. В танцях зіркою є Михайло Рева, старший за віком, мабуть, поза сімдесятку англієць. Він щиро сміється, Хоч йому бракує декількох зубів спереду, витупцьовуючи польку. Його дружина англійка явно адорує свого чоловіка за бистрі танці і не тільки. Він видав книжку «На шляхах життя», пропонує свої спогади кожному, хто до нього підходить, а членам управ дарує. Очевидно, з дедикацією, хоч його пальці приписанні не такі спритні, як ноги в танці. Його дружина у вишитій блузі. Товариші кажуть, що вона завжди супроводжує його на українські імпрези у вишиванці. «Вона має забагато фунтів», – шепнув мені побратим з Англії. Я ще раз поглянув на неї і відповів, що на свій вік вона пристойно виглядає. «Я говорю не про фунти на ній, а в її банку», – засміявся він стиха. Розбавилось Навіть мені почало роз'яснюватися в голові Але чомусь, як завжди Я не використав свого доброго настрою Як той автобіограф На австряв А якоюсь невидною В політичну дискусію І то з ким З молодою гарною жінкою І про що ми дискутували? Ясна річ Про наші національні проблеми Про генерала Григоренка Якось так вийшло, що наші погляди не збігались. Вона з Англії, і хоч все відбувалось культурно, і ніхто не вийшов ані переможцем, ані переможеним, так мені здалося. Мені чомусь стало прикро, що я це зробив. І ще мені здавалось, що я говорив трохи заголосно. Але ж оркестр грав дуже голосно, тож я не міг пошибки говорити, та ще й про Григоренка потішав я себе в автобусі дорогою назад до готелю Штайнера. Радянський генерал Петро Григоренко – відомий дисидент, захисник національних прав, особливо татар у Криму, яких загалом було виселено в глиб Азії під час війни. Прибув до сина на лікування в США, і йому СРСР відібрав громадянство і генеральський ранг. Григоренко у своїх виступах – Критично висловлювався про еміграцію, особливо про націоналістів, і його особа стала, м'яко кажучи, контрверсійною. Генерал Григоренко у промові на 6 головному делегатському з'їзді братства дивізійників у Торонто 13 жовтня 1979 року